والله سبحانه وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يغفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يطغى بين ايديه وبيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبعد جماعة ضرورنا ان شاء الله تعالى صدق الله يوم الاثنين 3 يوت 3 të pas pjeguar në gjami po të rejë në radhën e temeve që i punojmë në dhejën që të tonë në gjema në këtë gjami sëdë insha Allahu ta'ala do të përjetojnë me një normë prej norma dhe të kërkuara nga islami prej rovët Allahu gjellë gjelaluhu vë gjellë shano i gjemajat që, që bin insha Allah nëse Allahu gjellë gjelaluhu do të jetë vargzimi i kësa i teme e <coughs> dhe të diskutojnë në lidhe me tëvën, me pendimin, me pishman lukën, duke i përjetu ajetet e Allahu gjelle gjelaluhu wa gjelle shano, hadisët e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, edhe ata në pika samat shkotra për me dalë për e gjamië me një blomë, për me dalë për e gjamië për e një fondë, i të e dhëtë në e mundësën që atë që për e përjetojmë të bojmë vepër, atë që e përjetojmë të bëjtë shkak në kjo nejë, në shpjene Allahu Gjelle Zheleluhu o Gjelle Shano, që me të takojmë në mresin e rraëve të muslimanëve ative njërëve që Allahu Gjelle Zheleluhu, kur indalon për i njëzë, mështë të shakur në pushë, edhe të i takojnë grupit që Allahu dhelle gjelalu, ku një urdhën me një dheja, gjithë mënë i dheja ati ku i ka urdhën. Qëka dhe me thonë të u dhe para se gjithash? Të u dhe dhe sëtë këthem, të u dhe dhe sëtë i kje, të u dhe dhe me thonë përmirësim, të u dhe dhe me thonë afrim. Me qindra harë, ashtë se kjo fjarin kurani kërim. Me sigurin se të gjitha jetët ashe pa mundën me u përfshin, me një temë për i temave tojnë a gjimësorë që ose ma tepër, mirë për atë shkak nga kemi vendosin shalla si gjithëherë, që një temës të kushtojnë më shumë gjumaja, e gjemotejnë për shumë gjumaja, të kapët me një brumë për i brumëve temave, e ta fërmën brumin e punës, ta fërmën fondin e diturin e zratë ashtë ta ka i mundë Duke e dit se niveli i kujdesit ndaj muslimanëve në këto treva për ndërgjimin e fjalëve të Allahu xhalla xelaluhu u xelaluhu për ndërgjimin e fjalëve të Resullallahit alayhi salatu wassalam në gjokë famë ka rënë një gjë të njeriu. Do thot, jeri tash momentalisht janë zënë me gjona çera, por fean kanë kohë të me mendojnë mas bramit. Do thot, kanë kohë të me mendojnë atë kur zbinë të këto problemit, kanë kohë të jetë hodhën me mas problem, fit mas fit futën problem tren fit kanë kohë me gjithë hoxën në fundën e problemit kanë kohë me bërë sabër dhe dërim në fundën e problemit kanë kohë me shku të vorë atë për vë të uba kanë kohë me dekë edhe me dhalë për i sajë dy njohë e për pregatit vorët për çka mos kanë kohë vetëm me bërë kohë me bërë visevë me vetë vetën me u fillu gjonëve qishë me fillim për Allah, a, i smari vetëm për këta nuk kanë kohë a rësullullahi ka fanë me një hadith Nëna sabri ndaj shokut të parë problemi pritet mirë me durim kur fillon ai jo kur mbaron tash thua do të thon pendim do të thon pishmallëk çka prej kuj prej gabimit që ekibon për shkurtit te u do të thon afrim afrim do të thot me u afro te ai i cili prej gabimit tan asjellnuar me u afro te ai me te filin te i te fil me dashira apo pa dashira e kemeritu me qenë largë prej gjunohet që e kibon e tehubi shka është pra, tehubi në këtë ratë është afrim si mund dhe mi në përmet spendimit në përmet tehubis në afruta allahu zhelle zhelelu në qka ka në filozofi në asa i brenda në filozofi në islame e kam për qëllim edhe përshka allahu zhelle zhelelu në dinin tonë ka thonë edu atë e që i ka bën edhe litë falje E duha atë e që gabon edhe lip falje, inë Allah ju hibbut të uabin, Allahu Gjellë Gjellu i donë don ato që pëndohën, i donë ato që i gabon edhe kërkojnë më javë falë. Me sigurisë ato shkaz gabon edhe lipin falje i donë më tepër, po këto që i gabon edhe lipin falje, Allahu Gjellë Gjellu ka thonë jam tajtim e si për me ta. Si? Dhe të veçari jëtë që e ketë e shpia. Në mungetën tonë dhe në pusha, në puna, në fabrika, ku je, e ka boni damë, në shpi. A i damë që i mundet një dhezveçar me shkaktu, ashtë i loj lojshëm. Prej gishtit dhek mundet me prej, edhe gishti në binokit, edhe mundet pasaj më me vazhdu puna të atë shpal, me u gjejt shpija, me u gjejt klemja, me u gjejt hajvan, me gjejt ketrin tarot, me morat, me cit në bunorë, mështë t'ingjejmë se shka mundet një shtatë veqarë në shpiv me bo është katastrofe ure për marve për një shemblë të vogën e ka si gjomin të shpia kur ke munguti pasirje zë gjomit a i zgjevë më nëherë di metoda për marveshen me tije metoda një është mësme u gjevë të shpia t'i kur t'mis mësme u gjevë dhe më pon me ik lark e ma lark e di shka e gjo metoda nukur dhe Më vendosur ai me pritë te dera e më tregu para se të tashifsh. Se çka ka bën ai, edhe ai zgjend këta me një filozofi të dëmras fmiut pastor, edhe mërenda i gurgullon dhëbra se ndoshta ti fillon me ton, ndaj atij do ta përdorosh. At butën falë arkitektit ku e diunë se kënen ja ngraj ona atij më të mënjuri fëjo. Me ikanena, unë patjetër e kam donë një herë me fiktu babas maharot. Po për gjeve me pritë të dhera, e ti thonë babës babë, unë kam vosot një damë, e kam si gjominë. A ma falë ti, që ta është prajë pysë me zemrë dhe babës na, unë me ndojë se qdo zemrë e prindit, nda i fniut vatë në këtë ratë, a kishë me qene e egrë? Në asë në mënirë dësot a i ka rritë që vatë, ta zvoglën problemin dhe në atë mënirë, që babën jo ta i vnë në, në të krisë, krisë ma përmi ta, po të qatë qatë qatë qatë qënë babën me prit me një buzë qëshjef se aje boni domin edhe pat kujdes që para prindit lajmë rohë t'i but edhe pat kujdes që prindin e vet tapajton që ishë në fillim Allahu gjëllë dhe l'u e gjëllë shanu edhe robën jemë kur gabon edhe me vendos që aje para Allahu dhe vet prapë që dhera ati vet këfet e vendos jo me ikë prej ati se faktikis nuk ka me ikë aska ku me ikë nësë prapë të aje du të nuk ti i e ka vendos që mas gabimit më nëherë ti fatë Allahot vati ja Rabbel Alamin inni të btu i lejke l'ana unërta është pa i shok të arsishme me bo kërkim falje të të për gabimin që e bojna këto janë atë robët për të sidët Allahu Jelle Jelalu ka thonë inë Allahi juhibbu të wabin wa juhibbu il mutëtahhirin i donë Allahu Jelle Jelalu atë që gabojnë edhe këfajnë lipin falje të aj edhe i donë atë që kur të ndihjën vëjatën se në zemra të ative në fletën e punëve të ative ka pik, pik, ndotje do më thonë gjuna ka pik kanë qefë të pasrojnë sahifën e vetë kanë dëshirë të pasrojnë fletën e vetë të pëshinë gjuna dhe në këtë kontekst Rasulullah a.s. e të bëhjës të jë e të lëhasana të më huha mas i të bëjnë që një të keqe mas a thaj banë një të mirë gutu shpejto shpejt e pëshinë shkruod në vendin e të keq Do thon thon? me thonë ikje Ikje që ka do me thonë me ikjë prej gjunoj Mos me rarën ta prap Ta uve do me thonë afrim Ate që e spjegum të ritash Ta uve do me thonë përmirësem Unë në përmet për pendimit Në përmet pishman lëku të tem Bohon maj mirë se shka kam qenë Teni në atë gavim kure vona I ka disa shartët Me një rast I ka tre kush të përpranimin Të Allahu Gjellë Gjellë u kurse Në rastin që të ka Nëse gjunohi ashtë i lidhën mështia dhe Allahut tanë, përshman lëki, Teobja për të pranu i do në tra kushtë mëja plësu, e nëse, Teobën e kebo në gjënojnë, edhe ashtë i lidhën me njërin si ti, i ka 4 kushtë dhët mëja plësu. Kushti i parë, i Teobës nëse gjënojnë e kejnë, mështia dhe Allahut, ashtë ti me ushkull për i gjënojtë. Kushti i ditë, ashtë ti mësme kësinat gjëna mojnë, edhe kushti i tret asht me qen pishman se të ka ndon kush ja ka plëcu pishman në kibrat të dëznat së të tre zona asht e vërtet së Allahu gjëlle gjëleluhu ja ka pranua ti mirë po nëse ka prej njezve dhe ka shumë e dinë se asht mirë Allahu dhe ju lut me ta fal e shkojnë me lutën me a fal Allahu dhe pun shka asht e ndalume me lutë Allahu me ti fal sigur ka për shembo o zët që katë tërëdhët vetë, a tërëdhët vetë në kalun, së me kam falë në mozim, falma. Jo, kjo lutje asë që i kalën në shuplakët e durve, kjo asë që i kalën dhojen njashbës, me këta nuk kemi punë, këta, kjo ashtë reptë të ndalume. O Allah jemë, unë zëqatin nuk e dhash, ama ati një, unë zëqatin nuk e dhash falma, nuk e kam një njëra ma zanin falma, jo, s'ka ato vë, në mozi, ka ka zolla dhe jemi dashur nuk e ki falë në mozët që është barabdes edhe i falë pas të bohën të vahtë pas të drejka ndrek pas i gjire në qëri pas të këshome, pas të këshome pas të sjatësia, pas të sjatësies ose ma zdovarë të kanja vendos me këtali këfidos majtë smrami kur të i krysh kej i rendurë so Allah i em palma vonesën palma atë që e kanë venu borëzin tem dajteja Allah i em nuk e ke vanze qatë ka dhurt me i nejt nalë për pejk me thonë Allah, pa Allah i janë falma po mazë dhët vëdhve e jabë dhe qatë dhe dhët vëdhve i su Allah i tenu zët falma dhe në esën Ramazani ka kaza në mozi ka kaza dhe qatë i bëhët kaza e lutë Allahul me ta fal haqin e vënuar por nuk e lutë Allahul me ta fal haqin që si e ki pasë borëgjë nuk kishku falma Allah rruga ka qënë, po pa. fara e pate, po shëndeta pate, po pa. Aeroplan ku me hipa, pat, po, të gjitha kushtet e pat e s'kishkunar, s'ka pëllip, me t'a falë, s'ka me falë. Po nëse si vetë ka ndëllë, në mëtë shkon, në më mëtë i thua Allah, në më mëra fatë Allah i jemë, kjo vetë ka dëtira jemë, me ma falë më nërëse në për një vetë. Nëse, gjunoja është i lidhën pra, me te, me steja dhe Allah, gjëlle gjëraluhu, gjëlle shanuhu, atëherë, ja plëtson të tra kushtet e e qartë edhe ashe vërtete argumentuar se Allahu gjëllë në gjëlelu këtë kushte pra në e nëse e ke gjënojnë mështia dhe robit si ti mështia dhe kojshies tanë mështia dhe vlahut tanë si ti mështia dhe katonarit tanë si ti mështia dhe punterit që e kemë pabrik mështë njëriut edhe njëriut edhe këtë tre kushte janë të tre prezent edhe një dushme ashtu ma në bon katër kushti i katër është që ti si të ta ta, ta pastrojsh problemin me atropin si ti si ti kishe uhar, uhar me jaksi jo nga kam njënit pasod një mark me javona gje edhe njërejt dur dhe oh, Allah i janë falma shka me të fal? shka me të fal? këta nuk e fal Allah u gjellë e gjelë nuk a thon ki nuk a haki jam njënit jake ranu jake mush hamarin e vetë me fjallë trona sa si banaj du shme shku të dera jo Allah i janë falma se gaboba Mai ftoare, duhet të shkohu te dera e atij robit si ti, me ilif aty falje. Pamor parafis, çfarë kategori e gjunoit? Pamor ka parafis, çfarë lëngu i gjunoit ka qenë? Si ti që jete lirë me robën e Allahut, te dera aty duhet të shkuh. E nëse ai hedh dorë, nga haku që ka pasme ta morë. E gjogja që ju mua kje fal. Më njëherë më sa ti duhesh me uksitë ta Allahu xhellahu xalalu, me lut me ta fal atë tit, atë që ti qenje, si qenje të Allah u Gjelle Gjellalu, e kini nëshmu me një mënirë prej nëshmimeve, me një mënirë prej mënirave nëshmimeve. Nëse, do në me jetu pasër, nëse do në me e vazhdu rrugën në islam, nëse do në me vazhdu rrugën në mesin e njërzë në përshkak se e ke për detirë në mesin e njërzijës me jetu i pasër. E ke për detirë në djenjat e pasërta, ndërgjegjet e pasërta, veprat e pas Nëse do të shafs ndodosh me diçka, duhet me këtë prapë te Allahu xhalle xelaluhu na permet sai rrugë. Keq e ka thënë Allahu me vazhdimet që ne mos jesh megjithmonë mahzun, ne mos jesh megjithmonë hendek, kemi ke gabu, çka më bëj. Edhe ar kemi gabu, çka bëjmë? A po gabojmë, çka bëjmë? Jo, ka rrugë pa trimi. Njoni për një merë, të ubia anj në banjo. Allahu xhalle xelaluhu ve xhalle xalu. E ka thënë derë le asai banjo porto padre per junove. Njoli prej neve po lëm dalotin e vet. Njoli prej neve po lëm dorën e vet. Ndota të mirë, djersitë të mirë, thartohet mirë. Po ajmradhi e kthel në banjon e vet apo pastroh dhe u bën në miski vera mbi pap. Çaj njerijash. Njoli prej neve e fut dorën me nivën ku ju kanë ndodhur në ulë gjithë ditën ndyrandruan ulë kerrë, po ka prashk ka thodën akşam, ka pluhur larjeve na akşam. I ban dur pastra prap me ato dur mujtët me marrën dorën e njeriu. Pra atë me atër dur mundet me hangra mëllësin, ajo dora, dora, edhe njeri u kështu ndosën gjunae, po ajë kur banë tëve, pasër o muk që si shka qenë. Sh, ajë kur banë tëve, dhe kur këtëa ta Allahu Zhele Zhele, nuk është muaj gjuna qëri, s'ukur qëka nuk është, dora e për langët masit latë, dore, dore, për langët pasër, s'ukur si qëka bojët njeri me djerë se pasra i latë, e bojët me misë kive nara misë s'ukur ma parë, Çasto <të> dëvenë ramës, që dëvenë anjëri, mos gabimet në sytë Allahu xhallaluhu fekh. Para çkaq Islami e kanë ndalu rreth që dia përmendim njerit të keçën e kaluar, mos ti as përmirësuar ai. E ka bën ndalu me rreth për shkak se ka thonë te ibu milazambi keman la le, zamba leh. Ati çka bën gjuna, a ke drejt praktikisht mi thonë ke bën një punë për apo? Jo, e kemi rreth ndalume. Ai çka bën gjuna, edhe a kthi ta Allahu xhallaluhu an shtia është ka baz gjuna. Pra, shumitën e rastëve njerëzit mirën të na me të kaluarën e njonit. Për shemblë, njonit ka qenë pak i dobet, i ka pasbohë dhe punë dopta, mirë po tash ashtë përmësu aqë mirë në mozën e falë, dhe qatën e jatë, në nënë fjallë të mira, banë fjallë të buta, këshilonë për mirë, këshilonë për morë. Njerëzit nuk e shofinë që ka po banë tashë, nuk kanë komu morë, me të mirë atë e sodit, po kanë kom do pun mund të mund të diskutoj ama mund të mund të diskutoj për gjona çka janë njerëz për shembë e keni kerr ke, ke vujt me ata qedhle nidit permisioni pjes për, për prishun e qetë nidit permisioni pjes prishun e qetë nidit kalon rrugë me ziçitetë nidit kalon mbraps me nivani ngriterin me gje nidite ti që i tu lati ka rëdhui ti gjetuike dona ti rëdhulia pe 10 vite mbas mbrapi mban fund mban fund i e taku me mështër ka thon po ba aproketo Ja ka boni regullim të mirë ati kërët, edhe ta kara atu kokën për një dhët dhe tërshme të nëtikit drejta me thonë. Ki kërë jam ma ka fasquil gazapir, ki a konë shumë i keshë. Së prinsh punë për këta. Pse, se a i kërë nuk kanë gjelë, a i nuk vendë sa finë tamë mu falë. A i nuk banë darë të më tijë bashkë, a i nuk hindë me zlisë më tijë, a i stalinë qikën tijë për gjallë, a i nuk mishë thëm tijë, a i ateshtë. Pandjen jashtëprispun para ta diskuto, apo jo për njerin, fënjeri u lukash në jet, ai nuk ka shkerr, jo për njeriu më diskutos ka ceni kesh. Ka ceni kesh? Ai me Allahun e vet takshire. As topi kesh me Allahun e vet, aty vetëm për të mirën. Ti vetëm kërj të drejtë me po me fol për të mirën e atij, edhe me këshillu për mirën e së shah voshllëktaj. Po me kusht. Jo ke njerëz që këshillojnë për të mirën. Jo ke njerëz që kanë gjëndim me këshillu për të mirën se s'kanë guzim të gjithë a i që vete ka një munges për i mungesave për mungesën e ati i qërve shumë zore ka më lupoj ati që një gjoj mungon për i gjonave shumë zore ka me të regun më gjlis se unë e kam atë se ka më bëgjoh ati a i që së ka a i që e ka një gjon pëke që më bërzi e ka qëtërit me abo me dhije se kjo punë e kje qash dhe le atën ha në këllukin o ati e mislehu Arun a alejke i dha Pallë të adhimun Më të ndallë njërzit për i një punë që ban, i vetë e banë Ashtur për i malë për të e nëseve prongështu Pra Ka nëherë njërzit Ka nëherë njërzit kanë dëshirë me diskutu Për të keshën e qetrit E ju mirët goja, belbëzoj Ju mirët goja, në pjallën e datë Jam të datët Ose e folin me zatullet Se kështu a thu E folin me zatullet Se kër e dinë se vetë ka në qasi gabime plë ju ben mund shumë të qetri me shku me dhe ndërë sa që përshka këse embullojnë hije të gabime dhe veta në këtë rafë mas nire as me utërhek e me i lipë Allahu gjëlle zelalu u tije dhe momen a i falë tonët e pas taj me këshilu për të mirë qetrin një kështë prej kushtëve që Allahu gjëlle zelalu u pishë me ndërëkin të pranon është enja azime ala en la jauda fil maqsia me u qeni kam bulur كما سمكثي ما انجوناهم في كاكار نكشت في كوشتك شمالانسي يا الله جل جلاله في شمالك انتون تفرانوه قصان قرآن الكريم سورة التحرين آيتي نومر تات الله جل جلاله وجل شأنه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله او بسمتار او يرد او مسلمان لبنى الله جل جلاله وشتياه في شمالك باني توبة باني في شمالك پر غبيمت شكري بوا مكشت Teovja juvë tjetë tjet, element këthimi nga keqja për gjithë mund. Tjetë element, teovja nësoj dojnë, element këthimi nga keqja për gjithë mund. E ka, ka lidhë, Allahu qëllë në gjelalu, bërjen e teovës me hirjen në gjennetë zbashku. Dhe nuk ka lënë kërani kërin bështë nëkë me teovës një një një qpinere, كذا هي ليس جنات كفار عسى ربكم أن يكثر عنكم سيئاتكم ما تقول لي كفار عسى بمعنى متأكد بمعنى أكيد ما تقول لي سأل الله جل جلاله وجل شأنه جنات يوفى ما دليل بريايات الاشير عن القرآن الكريم كفار إن الله يكثر الظنوب جميعا ما تبرتيت الله يفعل جيخ جنات كفار القرآن الكريم ومن يغفر الذنوب الا الله اقشيفال جنوات برحمه الله جل جلاله و جل سعله ان الله يغفر الذنوب جميعا تجفيفا جنوات الله اي فالشرك براتبون عز ربيكم ان يكفر سيئاتكم اكريه جنات نافلا و يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار اذا الاخر يشتين جنات جنبنا من تيلن ريه اللميه Lumai të çobitshëm. Lumai prej të cilëve kur i ka dëgjuar Arapi Xahin jo musliman, ditat e zbritjes kur ai ka lirimin e harrit. Ai Arapi thënë, ka kremod vjeçari aty, ishte ekspert për zbritjen e mjaltit prej mojavave, mojavave më të larta të kodrave çkatinës, ku bletës Allahu xhalla xherahu i ka vurnu, tia jeta banat mjaltin në 10 vjeçar, 10 vjet në kilogram, 10 vjet në kilogram në mojin e gurit edhe atët duke në dhe vjeli mirat për mjollti pa fi e hilën ta a i katërmën dhe qari Arapi Gjahil zbritë ke mjoll të pri ative bletave në moja gje Arapi kura hanë ta ta u shëron të prejst mujeve të mrenjshme dhe tjasme Allahur kura një kerim tha fi i shifahullin nas në te e keni shërim o njerën me vlerë sot momentalisht ashtrej që ati mjollti 800 dolar Amerikin i kilogram ka ala 800 dolar Amerikin i kilogram anë pazarën e me kësë më regu kërëndi gjëmë të Arafi kërë kërëan të Asimjolti Allahu gjëllë në gjëllë e përdojmë të e përdojmë të në Kuran i Kerim me të edhe në mad bukur për sirën në njëriut edhe të rjeke në ati prej kufrit prej jahilijeti sirën në ati në islam i sa në Kuran i Kerim hua në harum min asalim Mustafa fa edhe në të gjëllën këni me hi si të uksani mas gjënohit të unë këni me Ai për nikilë i u mushkegoja me lëng. Me për 1 kilogram goja lang, Zhele i u mushkegoja një me lëng, Allahu xhallaluhu i premtoi inlum, i premtoi këllumë i gurgulluat në xhenet me mjalt, po ai nuk e la me mjalt Zoti Kurani i Krim. E vazhdojë në fjalën e ana. Tha, jo me mjalt të clonoser të kodrave, jo me mjalt të sheqeroz të shë, sheqerozur shekullit 20, jo me mjalt duhanin, lule duhanin çka thith bleta fa wa nëharum, min aselim, mësaffa, lumej me mjoll të kulluar. Të nësa fa, me të qitë gruja, kost të kullum, men të lona, dhe di gjithë ditën hajët ma freskët. Se nësa fa, sot kam hongër gjithë të kullume, shumë, shumë, shumë ka arëshishëm. Prej gjuna i tanë që ka bo, që ke bo, prej qiave që të ka ndohë, bantova, që thamë të Allahu gjëllë gjëlaruhu vë gjëllë shanuhu, فَافْنِعْ عَثَاءَ رَبِّكُمْ أَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ يُسِيمُ الذَّنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَسَنَّ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَسَنَّ لِمَنْ تَابَ إِذَا جَاءَ يَوْمَئِذٍ تَشْقَى الْقَارِطُ مِلَّةَ الْأُمَمِ جَمْعَتْ تِكُورُ لَوْعَاتِكُمْ لِشَافِثِ بِهِ نُبْلِشْتِي مَتِمُورْ مَا أَسْنِهار as qi ven me tishpu dhe njëher as qi ka nevoj për me mërita i tom li me shkejnë sinjër me zhri pë kërri as qi ka nevoj me iladur të dhe këm dhe këmë dhe këmë dhe këmë farët fësë farët ka për mëte allahu jalli jalli jalli zha wa hemharum min lebenin lem një tëgajrë ta'muh lem një tësën lem një tëgajrë ta'muh fa nuk prishët lum lum janneti me tom lishka së prishët kër me i thonë Allah i tanë falë më gabimin me i thonë Allah i tanë unë nga bo dhe o zhë këta që e bërë asë ka me dëshirën të e me mdo dhe kjo edhe ti faktikisht me këta i sinqerët e që e ludhën të anë me shku me një venjë me shku në gjennet më pi prej i lumi gjennetit me tomën edhe, edhe, edhe mjëllë këllum ashtë koha njoni me ngrejt gjistim prej gjematit me vetë kemi një për kosin e këllum Kemë ni për tabelin e kullu, kemë ni për gjatinë e kullu, ama nuk kemi ni për gjë pëmjoltin e kullu, por kta çish janë asajë jaltin e kullu. Për shembull, e marr një anë të thelë nën meni, meni meni kushte mal, meni meni diçka që kollon me ni kullos, ai kollon. E kur kollosh ka bëj po të mjollë. E çka është ai sipër mjollë e për çka u morrë as pra. Ah. Para se Rasulullah kur u dhbraj miraxhit e pyetën sahabët çka ke pa pra nën? Fa unë pashka nuk e ka pasini Pra këtë mjallë që dhe të hajsh të ajje mas gjamiës Ti ma i rivin gjamië që ndë gjënë këtë dërës Edhe në bazë të këtë i dërësi edhe në armërien të ambe të anena Në bazë të këtë i dërësi edhe në armërien të ambe të anena Ti dhe tjesha ishka në të hajsh si mjallë të të silin Rasullahi tha nuk e ka pasini Halatis ki pa, halatis ki pa, gjonat Shka në këtë dujo për të oh, halat sa shpol mirë ve la të mjëllë këllu edhe të na jam disa gjona këllu edhe në këtë botë këllu edhe në disa gjona për shemë ka të shpia këllus të qaj për të këllu më në se pi pa këllu edhe i këllu edhe i pa këllu qaj zift tash zift ala zift qaj, qaj, qaj bërnë i zi këto i zi ma to Nde jamia, a vezë ka dönë me tonë kullu, me një zor para asaj jote as me dalur dhuni tjetër. Ket kur ta kullosh çajin për izat Zotit, ndër kullos me votë amël, mos e ke përme kullos ta ecit. Ith, mos e ta ecitës. Ith, për me amul të ush ka dhush mbi dhush ja banji me pru, që të kongur të me pru, ja banji me si, ti çfarëfar mrena. Forsa Allahu Jallaluhu flet për njoan Kurani Karim me të lash mrekulli të thonë, këta për e kulloj, për janë dheri majën, majën e mjollë të gjennetit, lumej me mjollë, majën e mjollë të gjennetit, tije për të përgaziti, nëse thu, um, o zotë gabova, falma. Kështë? Nëse e muslimat, nëse e me prej ative shka kanë thonë, nëse e i sinqert, nëse nuk talë është me gjona, shka talë e nuk pranojë. Nëse nuk lurë, nuk bën hajgarë me gjonat, në bitësilet nuk vetë loja dhe hajgarëja. Ajo s'ka mbita, nuk vetë loja dhe hajgarëja, ashtë islami dini jëtë me gjitha regonore të veta. Në një stikfarë, në mtevë bëhë, ose mbiterë. Në islam dhejmë disa gjonat vlasni të ndërrua. Dhejmë disa gjonat të silet Allahun Korani Kerim në gjuzin njëzën dhe momë në suret nuh i ka zbri të qartë dhe rrëshëm i ka thonë Rasullullahi të a.s. thuj u mëti ta në së bëgajaw le zëja u mëti a thonë fa kull të stakëziru rëbëkum innëhu këne gafara thunë i oë muslimani stakëpënullatë allahu gjelle gjelalu gjënodja u falë sa ash mërën si sajën të muja anë jo gjopra kur thua sa shmerasi sa e nëzdoja, kanë zhona pra, sa dhud me kanë zdoja, dheri sa i falë Allahu Gjellar Gjellu. Kështu ka thonë me një hadis këtësi. O, dhjali Ademit, me emush me gjënojë prej toë të rinë të rinë të rinë. Zbratësinën, hapsinën me emush me gjënojë gjunohet... ati... tejtu laka biha hasenatim salahu dhali bi manë al hadith unë ti fali atë të të këshia dhe ti bajkejtë se vape bëbile së një prapë më të lehë po e joti ashtë që ti e joti ashtë që ti të dhëjsh estakëfërullah e joti ashtë që ti të dhëjsh la ilaha illallah e joti ashtë që ti të dhëjsh vëtës ma e joti ashtë që ti të pranejsh të ke gabu e joti ashtë që ti mëzboash me ne mangë para gjuna i ta e jo të ashtë që kur të përmendët që pjallë në gjami në asni mënirë në asni mënirë në ishvatës të ratë të radhjitës në radhën e njëzë në përkësilët allahën kur anë ka thonë kur të janë kanëzoj e mësusi dhe se këtu ashtë keqë e këzët vëmë u laiz dhe të bil e thëm edhe më keqë thalosën në të keqën edhe të faltojnë, dhia, më keqë rajosën n Mashëm nuk duhet dhati. Po te kur ta ndërgjohesh këlangen se si po shtaka, edhe çka pas ka preqsimi tentë Allahu subhanuhu dhe zelalu, ta merrësh historinë e asaj sonde të m afra për dur, për ishtejti shumë të shpejt nëpërmjet nëpërmjet trunit, nëpërmjet mendes së shpejt, ta merrësh seriën tonë otë të thësh vetë, ha. E unë kan znaish ka kan zgabim Zofia, falë pro gabim, prej sonde ta le do ta jetoj në jetë çeten. Athon ta qultu staqfimu rubbakum innehu ukehën e gaffara Nuhën, Nuhë a.s. i fa popullit dhe kështu i shte organi, i shte programi i shtirës Nuhë a.s. Allahu Muhammad Mustafa si aqe i këtë njërje, këtë mënirë shtirje, këtë mënirë të ndimi aqe i Rasullahi në kër alikërin vlejnë për neve. Edhe të kaka në këtë ajet ka funksionu dhe në medvërtet mas nga marit a.s. Fa so, suje së të këpër Allahu الله جل جلاله تفال يرسل السماع عليكم مدرارة ما تفالي سياو فال جلال الله جل جلاله أبان تفليت شيلت تبين شي تبين لاب توكة وبركتة يرسل السماع عليكم مدرارة وبيان شي مماكة ببيان شي مكوفي ده مثال بيان ذتمي دبيشم بيان نمنير بيان نمنير نباك ريشتوش مه A janë t'interesum kejt njërësit me rashin këtë verë për shemën që s'ka ra për e prëmë verës po me siguri. Kejt janë t'interesum me rashin. A ka një dëshir kejt që ta fladit Allah u Gjellë Gjellani u po me dhiki ka prom kejve njërës me pak ju fresku fëtira se u fladit pak. E, e hundi qatë plionë. Këti fa të termine njeri këto janë. Qatë plionë e hundi. Do në kur zemë për ta kishë hundi baram që këtë plionë. Sa ja ka me hundi pl A s'ka mehte, Allah u gjele gjeralu, që ti pëtë duhet vesh për plunin paka. Jo, të jo, Allah jem. Për plunin edhe më shumë, se plunin për bereqetin për atë. Qire sta egoista është njeri ju. Nuk ban men për që po, të rekantë se diku i duhet halamandrishe, po kejtë për veti i shkajtë i kujton. Kur t'i duhet për bereqetin, me këtë kishra në shi. Kur t'i për plunin, sa për plunin, sa ka qëtë, kja, ka qërë, كي نوذنيه ولا الله جل جلاله ذا مي كوثر اي كوشتهو نسه دوني كه امي اورطرو ودوني ما فن استغفر الله ودوني ما وضا توبه فراي غابيمه زي كيني بو اثار الله او يوتين شي يو فكل تستغفر ربكم انه كان لطارا يرسل السماء عليكم ادرارا ويمدكم باموال يوبايفاسانيك قران الكريم يوبايفاسانيك ما توبه ضافات الله جل جلاله يطاصني A dini jemaatën dashëm se në këto vite, në këtë periudhën e fundit të muslimanëve, as një një fenomen shumë i shumë i praktiksh e tash i prezant se korr në popullin ton në të kaluarën e këtij populli, kur paren gjatën e këtij popullis ka hi, më shumë se sa ka hi në të tashmit të fundit, këtasen e marr kurkush. Për shembull, kur babaplak i Joti i ka pas tashin mi ma Sot unë e njëfë njërës për e popële dhe me qimë njërës, njëfë me qimë shka i kanë të ashtë një markë. Di njërës për e miletit tonë shka i kanë një milërmërëta, elhamdulillah që i kanë. Allahu ja uvdoz miliarda insha Allah t'ive që i kanë shumë. Po, a keni pa dënejare popële matë rosë në balë edhe a keni pa dënejare popële matë mërëllë të tashë? Kur kemi hefë me pantole si duqi prej kinave, kemi Kërë kemi hangër koka kalamoqin me legjen mësë darke, kemi qenë kejtë busqeshur. Kërë kemi bërë darke me meqilime dhe akon, një gjojë të ishin mutatë një kohë. Me ta unë shtroke në një dhomë kejtë i zi i katra në akon, prej ati modeli u maroshin e dhe fasin e mullinit. Do me thonë me fasin e mullinit, kërë kemi qenë një nivel, kemi qenë të gjithë të busqeshur. Kërë kemi nejtë në romë në hasër, gjimë e djarë nëtë nëtë me shati u dashë kemi punu së obën, se u, u bakë e kejtë brenga-brenga. Nësër pushë me punu, ka pak punë e shmeve në pushë. E në që është sovës me dhënë, kemi bo prala dhe kemi bo, kemi bo kupala, ma zgarëke, kemi gjeshe, kemi luj, kemi bo ajgare. Sve të është momentalishtë. Kur në kanarë plët pare, kur në kanarë plët roga ndoshta, kur kemi punu në gërbet e jemi pajisë me shtëtije dhe kerat vukra, kerat vukur sh Kërë kemi bon tërteja sa dhe që, që shpijave tona me are që kanë thonë, kishte vila Geneve, veshë Geneve, vujtët me pasë, ta shëtë nuk qaj janë 500 vila Geneve, kërë jemi veshë mirë edhe jemi kavatidhu, jemi hekorosë, që atë herë e në shpirt nishtë, derim të melë jemi brengosë, mirë njënit pineve edhe marhabashë vështirë mi thonë. Njënit pineve ka rritë deri atje, me dhini morë ka në gjatë heritja bohune a ti ka la moqës ka edhar është shumë në shtirë muafru me i bohë di biseza me ta e shka ka bohë ki ka bohë pare për shembo ka bohë pare për ka hupë sëmgjona qera e ka hupë onën shpirtërëre i shkrati e ka hupë vëtësien e ka hupë hilmin e ka hupë vëtësien shpirtërëre zonash me bise du me ta me shka për lafëdron me pare e ta shpra me të bere pare aja ti po idu popullit çaje ku i ka mend ça duhet me lip me ra prej cil a shimi nuk ka pare aja as mban faremën e ka rahmet nga ajtor ne rreth çdo gjao për menjëherë për barë për vdashe për thje për kët a emën më fare rahmet e ka ka thon ju sin istema alekum izrara ama duhet të thonë astaghfirullah duhet të thonë elhamdulillah wala insakartum la zidannakum allah do ndo të jam shtojm ndo të jam shtoj me se ul ladroni po do të jam shtoj me se faleminderoni Do ila, do ila, elhamdulillah, jeme, me ke ta munira, keta saje li at, kemi jemi këtu. O ju mjdikum be amwanin wa banin, do ti u baj panik. A ju pasumin per doni shum, do ti u baj panik. O banin do ti ja tra vlat. Fmin, tra vlat. Rno bjin hafer. Do ti ja pa vlat. Evlat shu? Trejta sileve kur ti u bere niveli imonit nër kundrat do të tutmi kur ta fëtmi beshimin e juvë të kundrat edhe ta mirë një ide në prejqerëve shka fjanë musliman se shumës mi a shumëzot ato duhet një shkollu duhet një ushqi duhet një vesh duhet një mar duhet rënk e kam e mojë do më thonë të jesh pa unë këtë ras po. se ti duhet me ti duhet me me ju gjejët ative me ju maru me ju maru që ka mos me ju pru që ka mos tu nuk i ajk resore Allah o ka thonë rrezko madmo me pas ti një dash e me zga ti a gje ku je hush pa në ku je hush zikun së pëtë shop me pas një dash e me zga dherik tu te goja eme e t'ka zëjnë dash një lap e kam qka duesh me vërë t'i që i tatë së gjem, katr, katr greg, gjem të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ka njëzet tatës gjem, gjem e gjemë tatës e gjemë tut 4 gjemë dhe 4 qika me të kazuë në nërash të si ato mundën për di orë me ubo shumë pasalik në në të lorë dhe shumë e di ma si tamësoj këtë lafti thujo se du pasazut e di për se të do se ti jemësu arën dëshnik me pas nuk jemësu ti me pasarën 4 saat me kalin gjosh midar ti nuk jemësu me pasarën 8 orën me kërën e esë përskaj të arëstone A kjo ka mundësin këtë botë Vesh vesh i ndush më afru Vesh i ndush më afru Nuk në vesh këllë këllë se në gjaminë Po më më mërëzdi E ti thua jo la, Këta jo pashatua Unë e adishka Në mollë e kam të shpia Ti thua qërëso Unë e kam në mollë të shpia në vërë E i ka do dhe dojda për skajt tokët me mollë Qëtë të të parë për skajt tokët si ha A gjë a gjë ndek në alë kalbën Kurë si shiri E me të ka Ato janë altejma e një mad diellatme. At janë makravitme, ato kanë vitaminë i. Për jashtë e haje koshëre. Ata janë 1500 maskat me boti çfarë të kalzoish ka dorë sa po rri do pesë tash i çare, duhet me hi për molle turma. Duhet të njit për molle, për degë, për degë, për degë, për degë, për degë, tërë ka molle mrave. Do të thëj, duhet të bëosh si vaje me dashur, si unë ku jam gozi i ri kur shkoj në melen. Një darë tëvë kënë malë, a gjë majtë më mëra mi më morë, për jitë qënë a gjë kurusarito qënë një darë, një qinetazë dhe zguri hajë këtë e rëzberën tëvë, më ora, pacjetë e më ra në tovë, s'ka për përshu. E vërre, e vërre, e vërre, e vërre, vërre, vërre me gurit, me urdu, pacjetër me ongërë, a vendosë, edhe ti, një qinetazë dhe zharë ma zdarë, dhe zhush me qitë me gurit, i zaif tësë pakufi pakufi eq tu të shpi jësë tonë e notën tu të shpi për të kajtu mësë ditën ha sretë mëthini bët e dinë se sa ke e komën të vëtër funi e ke, pa, ke pashtit bëtë ka të mëthini mën të lo du të mëtë qumën dërzi për mështë se të ka i një dherë kejtë një kësha gjë me të do operacion komën, ka, ka u do një dherë përfar asë ka për as në qenë kështo Përparat kanë, për kanë qenë që, përparat kanë qenë që njërë njëzit. Atë hari kanë pasë pantolët me harna, kanë pasë pantolët me kina, a ma likurën, konë, kush i ka pa plestetor, kejtë bira-bira e kanë pasën, të hezë kanë da. Por, edhe interesant, dim dhe gjemi kanë pasë. Dim dhe gjemi dhe, dhe 7, 8, 11, e, e, një ozë dhe za teta, një ozë dhe za teta në gjitë dhe parë vetë në gjëllëk, me një gjemi, 7 mësullë dhe gruja në gjëllëk Gjemë, Amerikanë, sa është po këtoa, atë ka të një tani kia, mu më ka dhe më sim, sa vëtë asë mitë e mian me gruët, sa është po të isa grabe i kipo, që pia të herë kërimi do, që kjo gruët, që aja të herët, që kjo anë. Po kjo, që shumaj, që të më falni, që shumaj kjo, sa si mushkë, të më falni, unë për i fjallë fjallë të ati. Ska problem, pare, iqë, ska problem, Allah edhe zotria i ori ndërur Muhammed nëstëpajet sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu të naka hu tëka saru martohoni shtohoni së un me jume ju lëgdero ime pol përvegjer me jume shtohoni rizku madhmun rizki shqe garantu prea Allahu jëllë jëllalu huve jëllë shanru rizki shqe garantu e garantu me aqsëdo gjohë pura mosër së kursar i fare mosër së kursar i fare tuj astakfirullah zot ma pa اذا الله جل جلاله يا مال يا اب اولاد يا اب لمهي يا اب شي يا ابوي زوج قال له ارني جاري ففند ذي صديت ارني جاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني تزوجت وليس لي ولد فوني امرتوه تذاكم في فكور فجاءت سا ويتي يا رسول الله فاعلمك ايه في كتاب الله تتلوها ثم تعمل بما جاء فيها فوند تمثين ايات فمن e knoja, ta në të iknoja, ata jetë edhe vazhdo me ta, sa do të bëhatë insha Allah, sa shkova të shpia, kja jetë ishte a i shkja këndumë, në ta e knova shumë herë, me ra dhe me ra dhe knova, fakultus takfiru rabbekum, innehu kja në gafara, jursilis sema aleikum idrara, thunje takfirullah, ju jal ja pranoj gabimet, jal pranoj pëndimin, ju jap shi, ju jap mal, edhe ju jap e vlad, sa dhe Allahi për një këtë shkurt, i kam pasë dhe gjemë kurs, تو استغفر الله لي بي الله جل جلاله وفاليا لي تفال الله جل جلاله سيتجي فالون يماي ميري براي جيت نيرذبه كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون كيتجم دا دي متكابوين ما داشر يعني هاته التيل لي بين فاليه براي الله جل جلاله جل شروء للالفاتح